Sunt iart al muritorilor pământ. Când am venit, de ce? Și unde sunt? Ah, am putut le cap. Ce brață rusă mă poate, dar vrăjilor tărâm așa departe? Supușii, unde-s? trol și gnomii? Piticine. Ei sunt acasă, doar eu mă afl aici. Spai mă îngheață sângele din mine, povestea asta. Simt că nu ia bine. Hai, hai, demonule, nu-ți din fire. Prin tine pasmul vasă se deșire. Se înfâr codița, să ursesc de zor, Măcar Hei, tu Cu hei să nu vorbești tu mie ah, Frumoasă zână mm. Ce mare bucurie Nu știu ce îndrăjui până tartacot Ești sănătos? Ați ciudat de tot Mor de frică mm -hmm. Nu, sunt spaimele sternite de rerele de tine făptuite mm. Zână dragă te rog, nu ține așa nu truna am putea și noi să vorbim Obișnuit Ca oameni Hai, te rog, te rog, nu te prostii Ce-i cu tine, strici totul E ceva neregulă Povestea nu merge după tipic Parcă mă pasă ceva Oare e timpul? O spunem de prea mult timp? Sau povestea s-a schimbat? Dar ce-ți trece prin minte? Dacă totul ar decurge normal Cineva sau ceva M-ar împiedica Îți dai seama că noi doi vorbim în proză mm -hmm. Și încă nu s-a găsit nimeni Care să protesteze mm -hmm. Nu e bine nu zână, dragă Noi ne dușmărim de atâta de vreme mm -hmm. Ne-am înfruntat Tu pentru bine, eu pentru rău Pe atâtea râmuri. Dar acum mie unuia Ameste pentru prima dată Frică ah, Când te ascult, mă trec fiorii. Nu în definitiv, încă nu s-a întâmplat nimic, suntem doar la început, ce asta? Uh, orice s-ar întâmplat trebuie să ne menținem pe linie obișnuită. Dacă ne facem datoria, așa cum ne-am făcut-o întotdeauna, nu ni se poate întâmpla nimic rău. Uh, uh, numai că trebuie să fim solidari, să ducem povestea mai departe. Hmm, ce răspundere ne-a dacă nu ne ținem tari, orice este cu putință. Po poate să triumfe răul. Uh, slabă nădejde. Nu, nu, nu. Balaurul l-ar putea mânca pe făt frumos, frumoasa ar putea pieri din pricina bestiei, iar s -ar să, să uh, <gângă> ce nu s-ar putea să nici ne ajungă la baala. Ce nu prin urmare pentru asta ne aflăm aici. Hana mai a să zic că uitați nu, dar uitați-mi să Și eu. Iar acum, fiul, îmi pare că-mi scapă din nou. C te gândești că de obicei îmi cunosc atât de bine nu, Stai, Stai, stai, stai, stai, stai Să încercăm să ne păstrăm judecata limpede. Da, să nu-ți fie frică da, Nu, să nu, dar știi, nu vă pot stăpâni da, Nu, stăpâni. Poate să lămuresc toate până la urmă Mai știi, nu-ți pierde cumbătul. Curaj, zână, curaj Trage aer în piept da. Hai să o luăm de la început Ca și cum, ca și cum nimic Drag rău Puterea ta e înșelătoare. Cu vraja ta nu mă vei... Supune, supune! Mulțumesc, mulțumesc, da, supune! Nu, nu, nu, te rog, te rog, <stăti> nu, așa, nu. așa fac todeauna! Dar parcă mi ai fi străpunți fruntea cu un cuțit zău, nu, e prea... Ba, nu rău! pieră pierde tot! <stţi> ba, Nu! Cu orice preț o voi salva. Sunt scutul ei și n să mă răpui. O apără puterea binelui. Frumoasă! Cu sau fără voia ta! Ce nu-și să în meu va sta. <laughs> Se poate. Nu, da ce să fac, nu știu deloc. Nu, dai, mai, e rândul iar... tău acum să intre în joc. Da, sunt descumpănită. De deci ce o să mă aștepte? Sunt tare îngrozită. Da, nu plânge, te da, dar n știi tu bine că binele să-mi se cuvine Ea ah, este, ah. vine, vine cenușărea sa Doamne, nici nu știu ce să-i spun Nebevezi, de arătat arat așa cum trebuie, nimic de spus Dulce, dulce și frumoasă, ca am pozele din cu povești. Nu, stai, stai, stai puțin, stai să-mi adun mințile. Mai întâi o să mă deghizez, ca de obicei, știi, în foc femeie bătrân, așa urât, așa. Stai puțin, așa, haidele astea asta dă Dăm și legătura aia cu vrească, așa. Drăguța mea! te Ai spus ceva? Păi da, am spus. Uh, poate... Mie îmi vorbești? Doar nu cu mine însă. E, ce știu eu, nu? Bătrânii cu mintea rătăcită cam obișnuiesc să... Sau... Da. Sub zdrânță e o sclipitoare. O, doamnă! Vă cer iertare, mi-era gândul la iurea. Purteam într-o lume a visurilor, cum și-o poate ți se închipuirea unei fete tinere. Nu mi-am dat seama de ce spun. Dacă am fost cumva nepoliticoasă, vă rog să mă iertați. Mă socotis vinovată pentru că încerc să fug din realitate într-o lume de bază. Înțelegeți că cineva care e foarte nefericit trebuie neapărat să găsească un mișloc de a îndura suferințele. Nu-i așa? Și anume... De ce este cineva atât de nefericit? Să nu îndrăzniți, să vă bată joc de mine! Să rămână nu cenușă reasă! Cum schimbă nenorocirea firea oamenilor? Cândva eram cea mai blândă fată din lume, duioase, iubitoare, iubită la rândul meu. Da? De unde știi? Ei, toți mi-au spus-o. Mama spunea... Mama! O, viața mea copilă, mamă! Eu sunt dată de singură, dar tata nu se îngrijește de mine. Mama mea vitregă mă disprețuiește, surorile vitrege mă urăsc, iar eu, eu te urăsc pe dumneata. ce Ce, ce, ce spui? Uite așa, te urăsc, te urăsc! Nu te prefaci că ești o femeie bătrână și săracă ai ca să mi-i o cursă. Nu. Dar, de fapt, ești o zână cu puteri mari, cu buzunarele, doldora de dorințe împlinite. Las că știu eu. Dacă aș fi cu minte și blândă și politicoată, m mai răspătit. Ei bine, nu sunt. Da, ne nesuferită. Și nu cred în vrăgi, nici nu-mi pasă. Oricum, toată lumea mă dușmanește, așa că n-ai decât să fii și dumneata împotriva anumele. Poate că cam să-mi fac singe rău, dar de îmi <truf> vine să <gânghi> ha, -ha, -ha, -ha. -a. Ești de la asta aici singură Poftim Tine-ți legătura de vrea? Extraordinar Hei Hei, Zina, Cum merge treaba Bă, Mi se pare că am început prost Continuă, n-avem încotro. Nu e un amin Cât negru sub eu nu fac pentru fetișcana asta Nimic, nimic, e nu suferită sunt eu datoare să vechez asupra unei, unei astfel de ființe, să o crotești? De vreme ce mă întrebi, îți răspund că ești... Potrivit O tuturor rândul ierilor. Menirea dumii este să o crotești. Pe ce din bun, Fata dar... asta este mai lipsită de apărare decât alții. Ce spui? Dacă refuzi să o ajuți în lipsă de concurente, eu voi avea o victorie fără precedent în lumea poveștilor. Iar lumea ceda în fața puterii răului pentru întâia oară. Oh, nu... Dar nu e, cu putință. Dai, bătute prea repede. și are nevoie de dumneata. Hmm. Peste că lucrurile stau tare prost. Dacă am ajuns ca, ca demonul să mă pe mine care mi-este datoria. Ce-o o fie? Să facem ce cu cale. Eu te sfidez, dușmane. Dar nu -mi rămâi pe aici, Marta, ne vedem. Fii fără frijă, Nici eu nu din joc. Și acum ce mai urmează? Eu uh, uh, Deloc nu știu. <laughs> deloc. Așa ne i hotărâtă, eu n-am post niciodată. Păi tot am în ce fel povestea e <laughs> Dar asta cum îmi spune, mă temam eu ca așa să se întâmple nimic. Da. Eu sunt de vină. Ai dreptate, Melani, Dar n-am spus asta. Le Am făcut o proastă. Crede-mă, Melani, N-am vrut să o supăr. Dar parcă cine vrea, oh, Melanie. Sau ți vorbele și ți le răsucește de parcă fi din sfermă. Singura, se înțeapă în ele și pe urmă, tot ea se tânguie. Da. Gândește-te și tu. Ce i-am spus? Doar că focul din cămin este foarte plăcut. Nu? O vorbă aruncată într-o ca atâtea altele. Și îndată a început să strige că nu m am nici nici măcar să o lasă și încăzească mâinile înghețate Și pe urma a spuglit-o afară în întuneric, pasămite ca să strângă singură zăscurile de foc și din partea ei trebuia să te aștept la una ca asta, Melissa Dar bine, Melanie, când, când i-am vrut eu rău? Închide ușa draga mea, Barni? are să o găsească, el n-ai grijă <sighs> Ce au fi venit mamei să se mărite cu tatăl ei? Dar știi A făcut-o pentru că el este un om tare cum să cade Și are nevoie de cineva care se parte de grijă Amintește-ți cum arăta casa asta Un graj, nu altceva Și apoi eram singure Și da. trebuie să facem tot ce ne stă în putere Ca sora noastră mai mică să ne investe da. Nu e un lucru ușor, îmi dau seama Dar știi, Melania? Da. În când, în când mi se pare că Citesc ceva în ochii ei. da și eu știu și eu, dar și eu, Dorința de afecțiune Un sâmbet care încolțește E ca o ființă Care mănâncă prin amorc Întunericul încă nu s-a lăsat Și-l în taină După lumina zorilor Ei bine, dacă răbdarea noastră Poate să aducă Această lumină eu una să-mi să se să Cămurile, să gătesc, să stăm Și să, să facem două canturile Ca să meargă ca ca, ca ca să meargă ca perioadă. Ele, s-a întors? A, a plecat să o caute. A, nu poate să fie ajuns prea departe, mamă. Sper. O fată tânără ca ea n-are ce căuta noaptea pe drumuri. Dacă dă o vrăjitoare sau mai știu eu ce. Mm, pură mășacă și dintr-o astfel de întâlnire, tot ce cenușărea s-ar ieși câștigătoare la puncte. Draga mea, mi-ar place să nu te mai aud folosind o regla asta. Ah, dar ea ne-a cerut să numim așa. Chiar ne a poruncit. Da, ea ne-a rupit. De când ați în casa mea, eu am ajuns de râsul lumii. Mai rău, ca o slugă, praf și cenușă. Nu mai sunt domnișoara Ellen, sunt cenușa asta. să da. nu faci Haz pe o ei, Melisa. Tatăl ei știe că a plecat? Oh, nu, nu, nu, nu, nu. am vrut să-l amarăm. Îmi dragul de el. Nimic n-ar fi în stare să-l tulbure peste măsură când are de pregătit un discurs. Încă unul. Despre ce mă? Măcar că pot să știi. că el însuștia asta. Te-și o carte. Mă duc în biblioteca. Oh. Ce poftești? Oare nu mi-am gândit să intru în copia mea? Asta oh. e postiriul. Sărmană, Melissa. Într-a pe Melisa! Sărmană, Melissa. Păcate că s-a înșelat și mi-a deschis ușa. Dacă vă nu iată, eu ar fi trăs de-o oh. Acum că mi-am adus lemn nepotări. Adică sper că mi se va permite să mă încălzesc și eu la focul din cămin. Uau! <gântuia> tu erai, Barnei. Închide ușa sunt înghețată. Ușa este închisă, domniță? Domniță, domniță! Cum de zine să-mi spui așa? De scuze, să ne îngrijite? Părăsit aici în ce nu și-a Domniță, domnița arăt eu? Poate că nu arătați, dar pentru mine sunt. Adică! într Îmi să spui că arăt groază? Elena, el, îndrăga mea, unde-ai fost? Cenușăreasa! Bine, bine, bine, cenușăreasa, dacă vrei tu, dar spune-ne unde-ai fost. Unde am avut chef să mă duc. Tot nu-i pasă nimănui de mine. Așa, încât ce alea face unde mă duc. Am fost în pădure după vreascuri. Dar sunt destule lemne în Tu să -tunci. Bine, domniță. Dar m ai găsit? Da, eu. Da, da, prostul de nu a găsit. De fapt, nici nu M-am pomenit cu el, ținându-se după mine ca un om mare și rădincios Care că că pașii stăpânei Urmele pașilor ce Urmele, domniță, pașii nu se văd Și Nicol, scumpa mea, scumpa mea, ești foarte rea cu el. Rea, rea, eu, eu, te pomenesc că tu ești blândețea la Melanie este blândă Tu da, vorbești, tu care, care nu mă lași nici să-mi încălzesc picioarele la... La, la foc, picioarele înghețate și de sculțe. Nu, de câte ori nu m-am oferit să-ți aduc pantofi? Eu stau și îngheț. Aici, lângă căminul din propria mea casă. Să avem iertare. Căminul din casa voastră. Ah, ce prostie, îndrugi, într-una, tot castelul e al tău. Să nu-ți joc de mine. Nimic nu mai al meu. Iar eu nu mai sunt nimic. Elena. Chiar mai puțin decât nimic. Singurul meu refugiu e aici, în cenușă. Mi l furat pe tata. L-ați totul înapoi. Urăjitoarelor, diavol! N-are niciun rost. De vorba bună nu vrea să asculte. <gri> Sunteți urâte. Urite și invidioase. Ha. Întotdeauna m-ați invidiat. Știu eu foarte bine că nu mă puteți suferi. Ne milă de tine, Ellen da. Hai, Milita. Hai să o lasăm singură. poate trece. hai. hai. hai. N-ar fi trebuit să le vorbiți astfel mai Au inimă bună Mai că să te duci după ele și să le consolezi Asta am să și fac Toți sunt împotriva mea Nu afară de tine, pisicuțo. Pisicuță Tu mă iubești, nu așa? Tu mă înțelegi nu plăcut nimic de spus. Da, foarte. Da, și dumneavoastră a vizibil. învizit? Păi, crezi, dacă n-aș fi ce mai spaie marbălio? Eu... Dar nici nu i-a stricat să Ai da, poate chiar dreptate. Arată-te, văinică! De-acum, în clipa asta să apar cum sunt, adică... cum? Noi nu stă caled, nu privim cu ochi de pește. Hai, arată-te copilei și întreabă ce îți dorește. Oricum, e cazul să o ajuți cum știi. O crotitoare ai zânăcinei. Dumnezeu, Dumnezeu! Da. Așa, mulțumesc! Stihii ale vreptății și celor prea curați în omenirii acum... Mă răsită, fetița mea Ce vrei de la mine? Ho, vreau să te fac fericită, draga mea Cum sunt precostumat? Cum adică în ce m-am costumat? E, cine ești tu? Cum ce? Sunt zâna ta, o crotitoare, cum ce? Eu n-am așa ceva E, nu Desemne că totuși ai de vreme Ce eu sunt aceea Da, de altfel nici nu cred că există zâne nu, te rog să nu mă contrazici. Mm. Nu, să știi că mă aflu aici ca să te ajut și să te sfătuiesc. Mm. Zna, ah. bună. Uh, treci cu vederea lucrurile pe care ți le-am spus. Uh, te rog. Mm. s-a nimerit să nu fiu în apele mele. Când te-am întâlnit primavoară în pădure, am purtat urât, nu? Da. Dar da. da, nici atunci mai răi în apele tale, probabil. Hai să nu ne certăm. Dacă ai de gând să te superi din nou pe mine, e mai bine să nu discutăm. Cum rămâne cu dorința mea? Dorința? Păi da, nu pentru asta ai venit. Când o zână vine la o fată sărmană și supusă, se oferă întotdeauna să îndeplinească marea dorință. Uh -huh. da, da, da, da. Păi da. da, da, da. da. Supusă spui. Da. cu vorba asta vrei să mă împaci? luna, păi, dragă, nu fii supărată. Da. Mișcă bagheta magică și fă fericită și bună. Eu, eu, eu nu sunt foarte convinsă că, că eu pot să te fac bună. Adică, că... Știu că nu merit. Știu că sunt nesuferită, dar toți cei din jur par să creadă că o să-mi treacă. Ei spun într-una, da i timp. Nici nu știi cât de mult aș vrea să fiu blândă, să mă iubească iar oamenii. Pot să faci ca acest lucru să se înfăptuiască? Mm. Da Dar nu-ti o simplă nișcare A baghetei magice micuță Ce nu mm. Ești așa cum ești Dar cum ai să devii Depinde de tine da. Adică spune răspicat Ce anume ceri de la mine Sunt gata uh. Uh. Trebuie să fiu cu băgare de seama Să nu greșesc Eu Doresc că Așa. Uh, doresc uh, do Doresc Să mă aflu într-un loc uh -huh. Unde pot fi fericită ah, dar. Nu s-a întâmplat nimic Cur nu S-auziți vând de măzică? da, eu tot aici mă... Da, așa s-ar părea, da. Uh -huh. Atunci vrăjile voastre sunt o minciună. Și poveștile adevărate. Eu mi-am dorit să fiu un altă parte. Da. Uite-ți, uite-ți, uite -te, nu m -am. M -am. M Hai, ce Aici nu mai sunt fica mamei mele, nu mai sunt stăpâna casei părintești, nu, nu mai sunt ele. sunt cenușă reasa. În drețe scădată, în cenușă și în lacrimi. Toate astea le scormonești, numai tu! Te urăsc! Oh, nu știam că ești cu o prietenă, Alan. Mi-am lăsat aici o carte. Ah, uite-o! Poezie grească. Ai citit? Nu, no, desigur, n-avei cum. Prezintă-mă, te rog. Da! Ziua mea ocrotitoare, tatăl meu, baronul. <laughs> Îmi pare bine, draga mea. Oh, ce frumoși! Aveam de un vers al bătrânului Anaxandride. Dragostea este marele dascăl al adevărurilor vieții. Sau cam așa ceva. Îmi pare rău că v-am întrerupt. Continuați să strigați una la alta. Hai, ce frumoasă diademă aveți. Da, da, e Nu uh, da, e, uh... <laughs> e nebun? Dă ce a spus cineva că e? Era Lord Cancelar, da. a fost irit să demisioneze. Acum scrie o grămadă de discursuri pentru când îi se va cere să revină asupra demisiei. Era un foarte bun Lord Cancelar. Da, sigur, sigur, Nu mă îndoiesc. Și acum ar fi bine să pleci, nu-i așa? Uh -huh, uh -huh. Um Am să-ți fac pe plac. Dar ia aminte. Dorințele ascultă de gândurile tainice Ale celor care le rostesc Mi-ai cerut să te afli într-un loc Unde ai putea fi fericită mm -hmm. Și mm -hmm, inima ta cunoaște răspunsul Aici poți fi fericită Dorința ți-a fost îndeplinită mm -hmm. Rămâi cu bine Dumneata nu m-ai văzut. Rabine bine, doamnă, dacă spuneți dumneavoastră... Uh -huh. Barnier, n-am poftit eu să vin aici. A, a, a, a, -a intrat sau... nu știu cum să spun. A zis că știe să îndeplinească dorințe. Și asta nu ți-a plăcut? M-a scos din sărite. Care mai de care cu șiretlicuri? E așa de nicăieri și spui că ești... Oricine poate să spună asta, nu? Și eu pot să spun că sunt o zână și să-mi cum cu un bețișor și... Aș vrea să văd cum ai reușit să dispare într-un fulger. Răule! Ba să zic că vrei să scap de mine. Te pomenești că te-ai îndrăgostit de răjitoarele alea de surorile mele vitrege. Ai uitat cât de mult mă iubeai când eram copii. Cum era să uit? Spunei că... Sunt prințesa ta, regina ta. O spun și acum. Na, acum ești împotriva mea ca și ceilalți. Până și cenușa din Vatre e prea bună pentru mine. nu -mi mai rămâne decât să plâng. Să plâng. Să tregem lucrurile, mă-ntreb. Încălzește-te la foc, dragă. Nu, eu, eu, eu ies din joc acum. Renunți căci, nu-i greșit, nimic nu o să mai iasă precum am plănuit. Copila nu primește să o ajut, încât, nu, nu-am treabă. Plec. Mă rog, adaug o lacrimă și atât. Dar și mai multă ciudă și furie mă cuprind... Nu -am, am să văd conturul de sticlă din nțuhind Ai să-l vezi, de-asigur, povestea nu se gata Ai să apuci tu miezul de noapte fermecată Ți se va face vor <gâng> Nu, nu, nu, Eu o zău, că nu văd cum Nu mi-ai văzut o zână, mânia, până acum Am să silesc povestea să meargă Precum vrei Tantofiori, ce aș vrea să o văd cu ei? O, vei vedea. da puțin lapă. la urmă e clenciul și că nu-l lasă să te întristezi. Această mai muzică va fi la bal. Povestea continuă.